Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Wa ikhwanifuddin wa akhwati fillah Al-Muslimin wal-Muslimat Yang saya hormati dan saya muliakan Rahimanillahu wa iyaakum Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala Kita akan mulai mempelajari Sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid Alladhi huwa hakkullahi alal abid Atau yang lebih dikenal dengan Kitab Tauhid Judul aslinya adalah Kitab Tauhid Alladhi huwa hakkullahi alal abid Yang artinya Kitab Tauhid Yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya Buku ini disusun oleh salah seorang imam besar Ulama' besar Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dari abad ke-12 hijriah, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Dan buku ini adalah termasuk buku terbaik Di dalam mempelajari Tauhid di pondok-pondok pesantren buku ini yang dijadikan kurikulum pada umumnya di pondok pesantren Ahlussunnah Wal Jamaah buku inilah yang dijadikan sebagai kurikulum dan santri-santri diwajibkan untuk menghapal dalil-dalil yang ada di dalam buku ini dan buku ini singkat sebenarnya hanya judul bab kemudian dalil-dalil, lalu ringkasan pelajaran yang bisa kita petik. Jadi, untuk dihapal insyaAllah sangat mudah, apalagi kalau kita lakukan secara bertahap. Ya, mungkin di pekan ini kita hafal satu bab, pekan depan kita hafal bab lagi, dan seterusnya sampai selesai. Dan menghafal pelajaran, ini adalah metode penting dalam menuntut ilmu. Termasuk kunci sukses yang terbesar Dalam menuntut ilmu Kata Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Zahabakullu syaih illama hafizna Akan hilang Segala sesuatu yang kita pelajari Kecuali yang telah kita hafal Akan hilang Segala sesuatu yang kita pelajari Kecuali yang sudah kita hafal Itulah yang akan Bertahan Jadi percuma saja kita capek-capek belajar Tapi semuanya akan hilang yang akan tetap bertahan, hanyalah yang kita hafal Dan ulama menjelaskan, menghapal itu ada dua metode Hibdu sadrin wa hibdu kitabin Menghapal di dalam dada Kalau istilah kita menghapal di luar kepala Yang kedua, untuk membantu hafalan di dalam dada Menghapal di dalam catatan kita ya. Jadi, kita belum bisa langsung menghapal pelajaran yang kita dapatkan Maka kita salin di catatan kita Paling tidak kita buat ringkasan Ringkasan Pelajaran-pelajaran Fawaid, faidah-faidah Yang bisa kita petik Dari apa yang kita pelajari Iya Jadi ini dua cara untuk menghapal Makanya Kalau yang enggak menulis Berarti hafalannya kuat ya. Menghapal dengan catatan Menghapal dengan catatan Ya, yeah. dan masya Allah di masa ini kita bisa memanfaatkan berbagai macam kemajuan teknologi. Tulislah dengan rapi pelajaran-pelajarannya yang kita dapatkan, kemudian bisa kita kirimkan kepada keluarga kita yang mungkin tidak hadir. Jadi masya Allah kita menuntut ilmu sekaligus setelah itu bisa kita sampaikan lagi kepada saudara kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata Al-ilmu La ya'diluhu syaih Iza sahat niyatuhu Menuntut ilmu Adalah satu amalan Yang tidak bisa ditandingi Oleh amalan sunnah apapun Menuntut ilmu Adalah satu amalan Yang tidak akan bisa ditandingi Oleh amalan sunnah apapun Apabila niat seseorang itu benar Beliau ditanya Wa kaifa tassihun niyah Wahai Imam Ahmad Bagaimana caranya membenarkan niat dalam menuntut ilmu Kata beliau rahimahullah Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghayrihi Seorang yang menuntut ilmu itu meniatkan Dia menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kelak dia akan Menghilangkan kebodohan dari orang lain Jadi Dia akan menyampaikan ilmu tersebut Kepada orang lain Kalau kita buat catatan yang bagus Kita bisa Sampaikan lagi kepada orang lain Ya, Tapi hati-hati Jangan salah menyampaikan Ustadz menyampaikan lain yang dicatat lain Kenapa lagi ngantuk Ya, Jadi Hendaklah dicatat dengan rapi Sesuai dengan Ilmu yang kita terima mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain Dan menunjukkan betapa kitab ini benar-benar penting sekali untuk dipelajari Para ulama besar dari masa ke masa sejak buku ini ditulis telah memberikan syarah yaitu memberikan penjelasan-penjelasan sehingga di kemudian hari muncul beberapa buku untuk menjelaskan buku ini yang paling pertama ditulis adalah kitab Teisirul Azizil Hamid Yang disusun oleh Sheikh Sulaiman bin Abdullah. Kemudian setelah itu Kitab Fathul Majid Ini mungkin salah satu yang paling terkenal Kitab Fathul Majid Yang disusun oleh Sheikh Abdurrahman bin Hasan Dan ulama besar kontemporer Juga memiliki Buku-buku yang lain untuk menjelaskan kitab ini. Salah satu yang terbaik adalah karya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Useimin yang beliau berjudul Al Kaulul Mufid Ala Kitab Tauhid. Demikian pula Sheikh Saleh Al Fauzan, ulama besar ahlu sunnah di masa ini yang masih hidup, beliau malah memiliki dua buku. Jadi beliau menulis dua buku untuk menjelaskan kitab ini. Pertama berjudul I'anat al-Mustafid li-Sharhi Kitabit Tauhid Yang kedua berjudul Al-Mulakhass fi-Sharhi Kitabit Tauhid Jadi ini menunjukkan kepada kita perhatian para ulama terhadap buku ini. Artinya benar-benar penting kita pelajari. Iya. Yeah. Jadi ini sekilas tentang buku ini. InsyaAllah Ta'ala Pada pertemuan kita Yang pertama ini Langsung kita masuk pada Bab yang pertama Penulis Rahimahullah Ta'ala berkata Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Inilah Awal kitab At-Tauhid Dimulai dengan Basmalah Sekilas tentang Tafsir Basmalah Kalimat Bismillah Maknanya adalah astaiinu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Sebab huruf ba di dalam bismillah itu disebut baul isti'anah. Ba ba al-isti'anah, huruf ba yang maknanya dalam bahasa Arab untuk memohon pertolongan. Inilah hakikat bismillah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Dan ulama menjelaskan, memulai sesuatu, apakah menulis buku, ataukah aktivitas yang lain Kita mulai dengan basmalah, minimal ada tiga sebab, atau tiga alasan dan manfaatnya Yang pertama adalah untuk minta tolong kepada Allah Untuk minta pertolongan kepada Allah Tabarka wa ta'ala ini hakikat, Bismillah. Minta tolong kepada Allah. Yang kedua, Tabarrukan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencari berkah. Untuk mencari berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah adalah nama-nama yang penuh berkah. Ada sebagian orang, mau cari berkah kok susah banget. Harus pergi keliling Indonesia, cari kuburan-kuburan keramat untuk mencari berkah. Dan ini syirik. InsyaAllah nanti akan datang bab pembahasan, ini termasuk kategori kesyirikan. Menyebut nama Allah, itu berkahnya yang paling banyak, yang paling besar. Berkah itu artinya, khair Kebaikan yang melimpah dan terus-menerus bertambah. Itu namanya berkah. Kebaikan yang melimpah dan terus-menerus bertambah. Ya. enggak usah repot-repot mencari berkah. Berkah yang paling banyak di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita berzikir dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Disitulah keberkahan yang paling besar. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran... Walillahil asma'ul husna Fado'uhu biha Dan Allah memiliki al asma'ul husna Nama-nama yang maha indah Berdo'alah dengan menyebut nama-namanya tersebut Ini yang disebut dengan tawassul Tawassul yang paling tinggi Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Karena keberkahan yang dikandung di dalam nama-nama tersebut Ini yang kedua, untuk mencari berkah Maka siapa yang memulai aktivitasnya dengan basmalah Allah akan anugerahkan keberkahan Allah akan anugerahkan keberkahan Karena dengan nama Allah Maka segala keburukan akan dikalahkan Segala keburukan akan dikalahkan Makanya di antara zikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi. Masya Allah, sudah hafal semua ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Syawun fil ardi wa lafis sama' wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada yang berbahaya sedikit pun di langit maupun di bumi dengan namanya. Dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Dari sahabat yang bernama Usama radhiyallahu anhu Beliau menceritakan Satu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW Di atas seekor keledai Kemudian keledai itu tergelincir Maka aku pun berkata Ta'isa syaitan, celakalah setan Kata Nabi SAW La takul ta'isa syaitan Fa innaka law qulta dzalik ta'adzam hatta yakuna mithla al-bait wa yaqul bi quwwati kata nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu mengatakan celaka setan karena kau karena kalau kamu mengatakan demikian setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah lalu dia mengatakan dengan sombongnya dengan kekuatanku Walakin kul bismillah fa inna kalau qulta zalik tasaghar hatta yakuna mithla albayt tetapi ucapkanlah bismillah karena kalau kamu mengatakan demikian setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat tasaghar hatta yakuna mithla dzubab dia akan mengecil sampai seperti seekor lalat kata Imamun kaṡir rahimahullah hadza min ta'thiri barakati bismillah Hadis ini menunjukkan, setan itu mengecil karena pengaruh berkahnya Bismillah. Subhanallah. Jadi, dengan Bismillah, Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan pertolongan kepada kita atas semua yang bisa memudaratkan kita. Iya. Kemudian yang ketiga, mengapa dimulai dengan basmalah? Iqtidaan bi kitab Allah Azza wa Jalla, wa sunnati rasulihi salallahu alaihi Wasallam untuk meneladani kitab Allah dan sunnah Nabi salallahu alaihi Wasallam. kitab Allah dimulai dengan apa? basmalah secara tertulis tapi kalau mau membaca dimulai dengan apa? istiadah ya, dengan istiadah a'udzubillahimina syaitanur rajim itu kalau mau membaca tapi secara tertulis Dimulai dengan basmalah Kalau kita baca dari awal surat Baca basmalah Tapi kalau kita baca dari tengah surat Cukup baca istiadah Baik Ini minimal Tiga manfaat Dan tiga alasan Mengapa para ulama Memulai dengan basmalah Kemudian Makna Allah itu sendiri Allah artinya adalah al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan, itu arti nama Allah. Sampai di sini kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat berharga. Dan pelajaran ini terkait dengan pembahasan kita. yaitu di dalam basmalah, kita dapat memetik penetapan pelajaran tentang penetapan tiga macam tauhid. Penetapan tentang tiga macam tauhid. Tauhid itu sendiri secara bahasa Maknanya adalah Dari kata Wahada Yuwahidu Tauhidan Artinya Ja'lus wahidan Wahada Yuwahidu Tauhidan Maknanya Ja'lus wahidan Artinya menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Iya. Menjadikan sesuatu itu satu. Ini makna tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan tauhid adalah Ifradullahi ta'ala Bima yakhtassu bihi Ini Mukaddimah penting untuk memahami Tauhid Kalau kita paham definisi ini InsyaAllah akan memudahkan kita mempelajari Tauhid Tauhid secara istilah Maknanya adalah Ifradul Taala bil Ifradul Taala bima yqtasbi min alrububiyyati waluluhiyati walasma'i walasifat. Artinya mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Saya ulangi, Tauhid itu adalah Mengesahkan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam tiga perkara: rububiyah, uluhiyah dan asma was-tifat. Tiga perkara itu adalah rububiyah, uluhiyah. Dan asma wa sifat Baik Ini definisi Tauhid Oleh kerana itu Berdasarkan definisi ini Tauhid itu terbagi tiga Pertama Tauhid Rububiyah Yang kedua Tauhid Uluhiyah dan yang ketiga, Tauhid Asma' wa Sifat Nah, sebagai informasi Di dalam buku ini Kitab Tauhid Yang terdiri dari 67 bab Bagian yang mengambil Porsi yang paling banyak adalah Tauhid Uluhiyah Karena inilah yang paling penting Kemudian yang kedua Yang juga cukup banyak Tauhid rububiyah Kemudian sedikit Tauhid asma' wa sifat Makanya Apabila selesai buku ini Bisa kita Lanjutkan pada Pembahasan Tauhid Asma' wa Sifat Lebih dalam lagi Pada kitab yang lain Iya yeah. Seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Atau kitab Lum Atul Iqtqad Karya Imam Abdul Ghani Al-Makdasi Rahimahullah Ini untuk Lebih memahami Asma' wa Sifat Iya yeah. Nah, sekarang kita kembali kepada basmalah. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari basmalah di dalamnya ada penetapan tiga macam tauhid. Pertama tauhid rububiyah. Dari segi mana kita berdalil pada basmalah ada tauhid rububiyah? Yaitu ketika kita minta pertolongan kepada Allah, Maka kita telah meyakini Dialah Yang maha mampu Memberikan pertolongan kepada kita Dan dialah yang maha mendengar Permohonan kita Dialah yang maha kuasa Untuk membantu kita Dialah yang maha mampu Menciptakan pertolongan untuk kita Dialah yang menguasainya Dialah yang mengaturnya Ini yang pertama Tauhid rububiyah di dalam basmalah Ya Karena tauhid rububiyah Itu artinya adalah Ifradullahi ta'ala Bil mulki Atau sebelumnya Bil khalqi wal mulki Wa tadbir Mengesahkan Allah Dalam penciptaan Penguasaan Dan pengaturan Itu makna Tauhid rububiyah Mengesahkan Allah Dalam penciptaan Penguasaan Dan pengaturan Itulah sebabnya kita mohon pertolongan Kepada Allah Karena hanya dia Yang men bisa menciptakan pertolongan Untuk kita dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Hanya Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Hanya Dia yang menciptakan rezeki bagi kita. Dia yang menguasainya, dia yang me dia yang mengaturnya. Iya. Maka kita imani dalam melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut Allah Azza wa Jalla itu esah. Tidak ada yang membantunya. Tidak pula ada yang bersekutu dengannya. Tidak juga ada yang bersaing dengannya. Itu makna Tauhid Rububiyah. Makanya para ulama juga menyebutkan definisi yang lebih ringkas terhadap Tauhid Rububiyah adalah Ifradullahi Ta'ala Bi Af'alihi Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan-perbuatannya Definisi yang lebih ringkas Adalah Mengesahkan Allah Di dalam perbuatan-perbuatannya Artinya apa? Kita yakin hanya Allah Yang melakukan perbuatan-perbuatannya Mencipta, memberi rezeki Mematikan, memberi manfaat Menimpakan mudarat Mendengarkan doa hamba-hambanya Memberikan pertolongan kepada mereka yang menguasai seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Ia ya. ini tauhid Rububiyah Apa definisi tauhid uluhiyah? Inilah yang terpenting untuk kita pahami. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita mentauhidkannya di dalam uluhiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah Ifradullah taala bil ibadah. Ifradullah taala bil ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Maka semua ibadah kita hendaklah kita persembahkan hanya kepada Allah. Apa maknanya mengesahkan Allah dalam ibadah? Maknanya adalah Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah salah Dan kita murnikan ibadah kita Hanya kepada Allah yang satu saja tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Dan jemaah sekalian, inilah makna kalimat tauhid. Dan di sini kita pahami mengapa kalimat tauhid adalah zikir yang paling afdal. Apa zikir yang paling afdal? La ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdal. Kenapa ini adalah zikir yang paling afdal? Karena di dalamnya terkandung hak Allah yang paling besar. Di dalamnya terkandung hak Allah yang paling besar. Dan kewajiban hamba yang paling tinggi. Maka penting kita pahami makna kalimat La ilaha illallah. Ter, yang terkandung padanya Tauhid Uluhiyah Ulama menjelaskan Kalimat La Ilaha Ilallah Adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun Rukun yang pertama adalah An-Nafyu Penafikan Yang terkandung di dalam kalimat La Ilaha Apa artinya penafikan? Artinya adalah Pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah apa maknanya pengingkaran? pengingkaran itu artinya menyalahkan meyakini bahawa semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar ini arti kalimat la ilaha kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung di dalam kalimat illallah apa artinya penetapan? Artinya meyakini dengan tanpa keraguan sedikitpun bahawa hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang patut disembah. Itu arti al-isbat. Oleh kerana itu, kalimat la ilaha illallah artinya adalah la hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu arti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya kurang tepat kalau diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang tepat. Karena Tuhan yang disembah selain Allah banyak. Iya. Makanya lebih tepat kita katakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini yang benar oleh kerana itu andai ada seorang yang mengaku muslim tapi dia membenarkan agama selain islam maka bagaimana statusnya batal imannya islamnya batal alias murtad keluar dari islam Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kalau dia membenarkan penyembahan kepada selain Allah, berarti dia membatalkan kalimat La ilaha illallah. Padahal kalimat La ilaha illallah adalah pintu masuk Islam. Dan juga sekaligus pintu keluar dari Islam bagi siapa yang tidak mengamalkannya. Ingat ini. Kalimat La ilaha illallah bukan hanya pintu masuk Islam. Tapi juga pintu keluar. Bagi siapa yang tidak mengamalkannya. Walaupun dia mengucapkannya setiap hari seribu kali. Dia berzikir La ilaha illallah. Tapi dia tidak mengamalkan kandungannya. Maka batal kalimat La ilaha Ya. Yeah. Walaupun dia mengatakan saya muslim. Tapi saya enggak menyalahkan orang yang mau beragama Nasrani, Yahudi, terserah dia. Itu kan hak asasi. Maka dia kafir. Dia kafir, dia menjadi sama dengan mereka, tidak ada bedanya sedikit pun. Tidak ada bedanya sedikit pun. Karena sama-sama tidak mengimani la ilaha illallah. Iya. Demikian pula dia mengaku muslim tetapi dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Walaupun dia yakin Walaupun dia yakin hanya Allah yang berhak disembah Tapi Kenyataannya Ada sebagian atau satu saja Dari bentuk ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah Maka di sini secara garis besar Yang bisa membatalkan la ilaha illallah itu ada dua yang pertama Apabila dia membenarkan Peribadahan kepada selain Allah Yang kedua Yang pertama Dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah Dia tidak menyalahkan Orang yang menyembah selain Allah Terserah dia mau beralasan apa Mau alasan itu sudah dijamin undang-undang Itu adalah hak dia Jemaah ya sekalian Manusia itu tidak diberi hak Untuk memilih Sesembahan selain Allah Kapan Allah memberikan hak seperti itu? Tidak ada Ya, Kewajiban hamba Beribadah kepada Allah Tidak ada hak memilih agama sesuai seleranya Tidak Tidak ada hak Kebebasan memilih agama Kebebasan berpendapat dalam artian Memilih agama tidak ada dalam Islam Itu bukan hak Itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan yaitu memilih agama Islam saja Tidak yang lain Karena hanya dengan masuk Islam Dia bisa menyembah Allah iya Jadi secara garis besar Yang bisa membatalkan la ilaha illallah Itu ada dua Yang pertama kalau dia membenarkan Penyembahan kepada selain Allah Yang kedua Apabila dia mempersembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah Yang kedua apabila dia mempersembahkan Salah satu saja dari macam-macam ibadah Kepada selain Allah Nah inilah yang menjadi masalah Banyak orang yang mengaku muslim Seringkali tanpa sadar Dia sudah beribadah kepada selain Allah oleh kerana itu, termasuk pelajaran penting dalam Tauhid adalah mengenal anwa'ul ibadah. Macam-macam ibadah. Jangan-jangan selama ini masih ada ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah. Apakah ibadah zahir? Ataukah ibadah batin? Maka ini termasuk mengambil bab yang cukup banyak dalam kitab Tauhid. Termasuk mengambil bab yang cukup banyak Dalam kitab Tauhid Yaitu pembahasan Anwa'ul ibadah Macam-macam ibadah Tujuannya apa? Tujuannya apa kita pelajari macam-macam ibadah Agar kita bisa mengamalkannya Sehingga sempurna peribadahan kita kepada Allah Dan agar kita tidak mempersembahkannya kepada selain Allah Baik, ini namanya Tauhid Uluhiyah Memurnikan peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja Dan Tauhid ini juga terdapat di dalam Basmalah Dari sisi mana kita lihat Di dalam Basmalah menetapkan Tauhid Uluhiyah dari dua sisi yang pertama dari nama Allah itu sendiri Allah Dialah satu-satunya yang berhak menyandang Nama yang maha agung tersebut Apa tadinya? Apa tadi artilah Allah Al-Ma'bud Hubban wa ta'ziman Yang disembah Dengan penuh cinta Dan pengagungan Maka dari namanya saja kita sudah pahami Hanya dia saja yang berhak disembah ini sisi yang pertama. Sisi pendalilan yang pertama yang menunjukkan basmalah terdapat padanya Tauhid Uluhiyah. Yang kedua adalah dari konsekuensi Rububiyah. Dan ini termasuk pembahasan penting di dalam Tauhid. Ini perlu diperhatikan. Sisi pendalilan yang kedua. Ini termasuk pembahasan terpenting dalam Tauhid yang membedakan tauhid kaum muslimin Dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu Dari mana kita tetapkan tauhid uluhiyah dalam basmalah? Yang kedua dari konsekuensi rububiyah Apa maknanya konsekuensi rububiyah? Maknanya adalah Kalau kita sudah imani Hanya Allah yang bisa memberi pertolongan kepada kita Hanya Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita hanya dia yang bisa menghilangkan kemudaratan bagi kita Bahkan Hanya dia Yang bisa mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluknya Kalau begitu Hanya dia saja yang pantas kita sembah Itu konsekuensinya kan? Hanya dia saja yang pantas kita sembah Kalau kita masih memiliki akal yang sehat Oleh karena itu Orang yang menyembah selain Allah pada hakikatnya dia adalah orang yang paling bodoh. karena Allah yang menciptakan dia, yang memberi rezeki kepada dia, yang terus-menerus menganugerahkan nikmatnya kepada dia. Tapi kok dia menyembah selain Allah? Dia menyembah selain Allah, yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak mampu memudaratkannya, tidak bisa menghilangkan kemudaratan darinya. Tidak pula bisa mendengar doanya. Kalaupun bisa mendengar, tidak akan bisa menolong. Maka sungguh bodoh ketika dia menyembah selain Allah Tabaraka wa ta'ala Iya Jadi di dalam basmalah ada penetapan tauhid uluhiyah Kemudian makna ar-Rahman Ar-Rahman artinya adalah Zul Rahmatil Wasi'ah Pemilik rahmat yang sangat luas Sedangkan ar-Rahim Maknanya adalah ذُرْرَحْمَةِ Wasilah, Pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Jamaah sekalian, betapa luasnya rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Inna Lillahi Mi'atirahmah. Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat. Anzalamihah, anzalaminha, rahmatan wahidah, wa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah turunkan ke muka bumi ini satu rahmat saja. Dan 99, Allah tahan di sisinya Jamaah sekalian Dari satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini Sehingga manusia memiliki sifat kasih sayang Satu rahmat itu, hanya satu Cukup dibagi untuk seluruh manusia Juga dibagi kepada para jin Bahkan juga dibagi kepada hewan-hewan. Sehingga, kata Nabi SAW, seekor hewan buas tidak menerkam anaknya sendiri. Kenapa? Masih ada rahmat yang dia dapatkan. Jadi subhanallah, satu rahmat Allah diturunkan ke muka bumi, cukup untuk dibagi kepada seluruh makhluk. Namun harus dipahami, rahmat Allah di muka bumi ini ada dua macam. Yang pertama rahmat yang sifatnya umum yaitu Allah anugerahkan semua kenikmatan dunia. Semua dapat. Muslim maupun kafir. Manusia, jin, hewan pun dapat, semuanya seluruh makhluk dapat. Yang kedua, rahmat yang sifatnya khusus. Yaitu nikmat hidayah. Nikmat iman. Dan Islam Maka yang khusus ini Hanya Allah berikan kepada Kaum mukminin. Kemudian Yang 99 Allah tahan di sisinya Itu semuanya Akan dianugerahkan kepada Kaum mukminin di akhirat kelak Jadi subhanallah Kalau satu rahmat saja Di dunia ini sudah luar biasa Apalagi dengan 99 Rahmat Inilah yang sebenarnya kita kejar meraih 99 rahmat Allah di akhirat. Dan kita tidak akan mendapatkan itu sampai kita mendapatkan Rahmatnya yang khusus di dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka ini yang harus kita kuatkan keimanan dan keislaman kita agar kita meraih rahmat Allah di akhirat kelak. Baik. Jadi di sini ada 3 nama. Pertama Allah kedua Ar-Rahman ketiga Ar-Rahim. Maka dari sini kita dapat memetik pelajaran penting yaitu penetapan tauhidul asma wa sifat. Apa arti tauhid asma wa sifat? Artinya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Serta tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk Saya ulangi Definisi Tauhid Asma' wa Sifat adalah Mengimani Setiap nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Dan tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk InsyaAllah akan datang nanti Pembahasan yang lebih detail Tentang Tauhid Asma' wa Sifat pada babnya Itu masih cukup jauh ya yeah. Pembahasan Asma' wa Sifat Masih cukup jauh kita mulai pertama kali dari Tauhid Uluhiyah Baik, ini penjelasan singkat Sekaligus mukaddimah Penjelasan makna basmalah Dan mukaddimah untuk memahami Tauhid secara global Maka untuk lebih memahami Tauhid secara terperinci Inilah salah satu kitab Salah satu kitab penting untuk kita pelajari Dan jemaah sekalian 67 bab ini Secara garis besar Terbagi menjadi 3 pokok pembahasan Pertama memahami hakikat tauhid Kedudukannya dan keutamaannya Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua yang pertama memahami hakikat Tauhid Kedudukannya dan keutamaannya Yang kedua Mempelajari pembatal-pembatal Tauhid yaitu kesyirikan dan kekufuran Namun kesyirikan yang lebih banyak Kesyirikan yang lebih banyak dijelaskan di sini Artinya untuk lebih membahas kekufuran Sebagian dijelaskan di sini dan juga di kitab-kitab lain. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini sangat penting. Sebab percuma kita bertauhid tapi kemudian batal. Yang ketiga adalah pembahasan tentang hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua membatalkan, yang ketiga mengurangi kesempurnaannya. Iya. Mengapa kita perlu pelajari apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita, maka seperti itulah kondisi kita di akhirat kelak. Kesempurnaan nikmat Allah juga akan dikurangi. Artinya apa? Kita masih terancam masuk neraka. Walaupun tidak kekal. Beda dengan orang yang batal tauhidnya. Baik. Ini secara garis besar. Tiga pokok pembahasan. Sekarang kita masuk insyaAllah pada bab yang pertama. Kitabu Tauhid. yaitu bab tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Memasuki dalil yang pertama. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bermfirman, Wama Khalqatul Jinn wal Insa illa liyakbudun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az Zariyat ayat ke lima puluh enam. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. yaitu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Maka jelas. Dari sini dapat kita pahami juga. Bahawa tauhid adalah kewajiban terbesar. Karena itulah kita diciptakan ke muka bumi ini. Maka inilah kewajiban kita yang terbesar. Untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Dan yang dimaksud dengan ibadah di sini, Bukan sekedar menyembah Allah. Tetapi memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. yaitu mentauhidkan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana... Kata sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Kullu ma warada fil qur'ani minal ibadah fa Fama'nahat tauhid Semua kata ibadah Yang terdapat dalam Al-Quran Artinya adalah tauhid Jadi ingat ini selalu semua perintah ibadah yang terdapat dalam Al-Quran Artinya perintah mentauhidkan Allah Bukan sekedar menyembah Allah Kalau sekedar menyembah Allah Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu Juga menyembah Allah Tapi bersamaan dengan itu Mereka pun menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah tidak kita persekutukan dengan selainnya. Iya. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Maka inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepadanya. Oleh karena itu. Inilah tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana akan kita bahas pada ayat berikutnya. Demikian pula inilah. Mengapa Allah menurunkan seluruh kitab-kitabnya di muka bumi ini Disebutkan dalam sebuah asar Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dalam kitabnya Madar Salikin. Sebuah asar salaf bahwa Allah menurunkan ke muka bumi ini 104 kitab Dari 300 lebih para rasul dan lebih para nabi ya para nabi lebih lagi jumlahnya semua total kitab yang pernah Allah turunkan adalah 104 kemudian Allah mengumpulkan makna 104 kitab itu hanya dalam 4 kitab yaitu Zabur Taurat Injil dan Al-Qur'an kemudian Allah kumpulkan lagi Makna seluruh empat kitab di dalam satu kitab yaitu Al-Quran Kemudian Allah kumpulkan lagi Makna seluruh Al-Quran di dalam surat-surat mufassal Mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas Kemudian Allah kumpulkan lagi Seluruh makna surat-surat mufassal di dalam surat Al-Fatihah Inilah rahasianya jemaah sekalian Mengapa surat Al-Fatihah? yang Allah pilih untuk selalu kita baca di dalam solat Satu-satunya surat yang wajib kita baca dalam sehari semalam. Tidak ada yang lain yang diwajibkan. Hanya Al-Fatihah diwajibkan di dalam solat kita. Iya. Yeah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Kitab." Tidak ada solat Maksudnya tidak sah Solatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, sengaja ataupun lupa. Tidak sah solatnya. Kemudian, Allah kumpulkan lagi makna seluruh Al-Fatihah di dalam satu ayat. Satu ayat inilah sebab diturunkannya seluruh kitab Allah. Dan sebab diutusnya seluruh para Nabi dan Rasul bahkan karena itulah kita diciptakan. Ayat yang mana itu? Hah? Ayat yang dibagi dua antara Allah dengan hamba Berada tepat di tengah-tengah surat Al-Fatihah Iaitu <tik> <Hah? tik> Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in Inilah inti dari seluruh ayat Allah Terletak pada satu ayat saja Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Ya Subhanallah Inilah tujuan kita diciptakan Tujuan diutusnya para nabi dan rasul Serta diturunkannya seluruh kitab-kitab Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini Penjelasan tentang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini Adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah mentauhidkan Allah di dalam ibadah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kewajiban kita beribadah kepadanya dengan memperkenalkan dirinya kepada kita Saya ulangi Allah Azza wa Jalla Menegaskan kewajiban kita beribadah kepadanya Dengan memperkenalkan dirinya kepada kita Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memperkenalkan siapa dirinya Dan kalau kita lanjutkan dengan Dua ayat setelahnya Maka kita akan dapatkan Empat sifat Allah Empat sifat Allah Yang dengannya kita mengenal Allah Dan ini penting Karena seseorang itu Semakin dalam Pengenalannya kepada Allah Maka imannya akan semakin kokoh Ingat ini selalu Keimanan Selalu beriringan dengan ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Siapa yang pingin imannya kuat, maka kuatkan ilmunya tentang Allah dan tentang hukum-hukumnya. Itu kunci utama. Kunci utama untuk mengokohkan keimanan adalah ilmu. Adalah ilmu. Maka. Di dalam rangkaian Az Zariyat 56, 57 dan 58 Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran Tiga ayat ini Menjelaskan dan memperkenalkan kepada kita Empat sifat Allah yang maha agung Yang pertama, dialah sang pencipta Sebagaimana Allah tegaskan Wahm halak tul jin nawal insa illa liyak dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. maka dialah sang pencipta dan pencipta itu artinya yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada maka kita harus imani hanya Allah yang mampu melakukannya itu bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah Allah lah yang menciptakan ruh kita. Yang tadinya tidak ada sama sekali. Kemudian menjadi ada. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Kenapa kita menyembah? Yang tidak menciptakan kita. Sungguh bodoh kita. Apalagi ada sebagian orang yang menyembah sesuatu yang dia buat sendiri. Subhanallah. Alangkah bodohnya mereka. Atak budu nama tanhitun, Sebagaimana kata Allah Apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri ya. Maka ini yang pertama Allah sang pencipta Yang kedua Allah yang maha kaya Yang maha cukup Tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun Ini bisa kita petik dari ayat Al-Zariyat 56, dia yang menciptakan kita, artinya kita yang butuh kepada dia. Kemudian pada lanjutan ayat, lebih ditegaskan lagi. Pada ayat 57. Allah tegaskan, Ma uridu minhum mirrezekin, wa ma uridu ayyutu imun. Aku menciptakan mereka, Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi Aku makan. Maka Allah, Dialah yang menciptakan kita Dialah yang memberi rezeki kepada kita Dialah yang memberi makan kepada kita Maka Allah Maha Kaya Tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun Jadi jangan sampai terbetik dalam hati kita Kita beribadah kepada Allah Supaya kekuasaan Allah lebih besar Tidak Sama sekali tidak Seluruh makhluk bermaksiat kepada Allah Tidak mengurangi Tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun ada kepercayaan sebagian orang Katanya Dewa Dewinya itu butuh makan Makanannya adalah doa-doa mereka Ibadah mereka Makin mereka beribadah Dewa Dewinya makin kuat Subhanallah Ini kepercayaan yang disebut dengan khurafat khayalan. Iya Kemudian yang ketiga adalah Dialah Ar-Razak Sebagaimana dalam lanjutan ayat Az Zuriyat 58. Innallaha Allahu Ar-Razak. Sesungguhnya dialah Allah. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razak yang Maha memberikan rezeki. Ini salah satu nama Allah yang terkandung padanya sifat memberikan rezeki. Maka dialah Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang keempat, pada lanjutan ayat, Zulquatil Matin. Masih pada ayat 58 dari surat Azariyat. Dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dan di sini mengandung isyarat bagi kita. Dia maha mampu untuk membalas kita. Mengapa kita perlu beribadah? karena Allah maha kuat. Sehingga dia maha mampu untuk memberikan pembalasan kepada kita. Atas amal ibadah yang sudah kita kerjakan Atau sebaliknya kemaksiatan yang kita lakukan Jadi ini empat Untuk menegaskan kewajiban kita menyembah Allah Allah perkenalkan kepada kita Dirinya dalam empat sifat Dan jemaah sekalian Sekaligus kita mengenal empat sifat diri kita Pertama kita adalah makhluk yang diciptakan Kedua, kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Ketiga, kita adalah makhluk yang selalu diberikan rizki dan kenikmatan. Keempat, kita adalah makhluk yang lemah. Maka, kita pun semakin paham Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena kita diciptakan olehnya. Karena kita selalu butuh kepadanya. Karena dia selalu menganugerahkan rezeki dan kenikmatan kepada kita. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Dan Allah Maha Mampu membalas kita. Sehingga tidak patut. Kita menyembah selain Allah. Selain Allah tidak menciptakan kita. Tidak memberi makan, tidak memberi rezeki kepada kita. Tidak bisa menolong kita. Tidak men terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita. Dan segala sesuatu selain Allah adalah lemah. Bagaimana mungkin kita menyembah makhluk seperti itu. Sungguh bodoh kita kalau begitu. Tidak. Ya. Maka kesyirikan adalah kebodohan terbesar. Baik. Kemudian jemaah sekalian. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini adalah. Kewajiban jin sama dengan manusia. Wajib beribadah kepada Allah. Dan syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang berlaku bagi jin dan manusia. Dan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi dari kalangan manusia dan berlaku untuk manusia dan jin. Iya. Yeah. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Jin kalau tidak salah di juz 29 ada satu surat yang bercerita tentang proses para jin mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka masuk Islam. Iya. Yeah. Berlaku bagi para jin Syariat yang berlaku bagi manusia Kecuali mungkin ada uh, Syariat khusus Yang membedakan Kalau tidak ada pembedaan Maka pada umumnya berlaku umum Ya Kecuali ada bagian-bagian tertentu Sedikit saja yang berbeda Antara manusia dan jin Di dalam penetapan syariat Jemaah sekalian Mungkin ini tiga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walauqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap Rasul menyerukan Wahai kaumku sembahlah Allah saja Dan jauhilah togut Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Surat An-Nahl ayat ke-36 Di dalam ayat ini Terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga Diantaranya yang paling penting adalah Ayat ini menjelaskan kepada kita Misi utama Pengutusan para Nabi dan Rasul Alayhimussalatu wassalam Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang paling mulia Yang paling Allah cintai melebihi seluruh makhluknya Terutama Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wassalam Maka inilah misi pengutusan mereka Yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Misi mereka adalah dakwah tauhid Dakwah tauhid Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Dan menjauhi segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah dari sini jemaah sekalian, tercabang pelajaran penting yang lain, yaitu ilmu ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Mungkin bisa kita tambahkan menjadi pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini. Mempelajari ilmu tauhid adalah yang paling wajib ini juga pelajaran dari ayat yang pertama Sebab itu tujuan kita diciptakan Dan itulah misi pengutusan para nabi dan rasul Mereka diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia Maka inilah ilmu yang wajib Yang paling wajib kita pelajari Maka sangat disayangkan Mungkin kita sudah menguasai berbagai macam cabang ilmu Tapi tauhid belum kita pahami dengan baik Padahal itulah yang paling wajib kita pelajari Bahkan zaman sekalian Hendaklah kita hati-hati Kalau kita sudah menguasai Berbagai macam ilmu dunia Tapi pada saat yang sama Kita tidak memahami Tidak mendalami ilmu agama Itu adalah sebab Allah murka kepada Hamba-hambanya Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Inna Allah yubgidu kulla alimin dunya Jahilin bil akhirah Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas dalam persoalan dunia tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan permasalahan agama. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah benci. Dan ilmu agama yang paling besar, yang paling penting adalah tauhid. Sebab tauhid adalah pondasi ibadah Kenapa harus dimulai dengan Tauhid? Karena Tauhid adalah fondasi ibadah. Kita sudah belajari berbagai macam cara ibadah. Tapi ibadah itu tidak dibangun di atas Tauhid yang benar, percuma. Misalkan orang yang masih melakukan syirik. Kita ajak sholat. Kita ajak puasa. Kita ajak berakhlak mulia. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah menegaskan, لَاِنْ أَشْرَقْتَ لَيَهْبَطَنَّ عَمَلُكَهُ kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Jadi percuma. Kita ngajak dia salat, ngajak dia puasa, ngajak dia berzikir, mengajak dia berakhlak mulia, percuma saja. Seluruh amal ibadahnya terhapus kalau dia masih melakukan kesyirikan. Dan hakikat tauhid itu adalah membersihkan kesyirikan dari dalam diri kita. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita, dakwah para nabi dan rasul yang harus kita teladani adalah selalu memprioritaskan tauhid. Ini pelajaran ketiga. Yang bisa kita petik dari ayat ini. Tauhid adalah prioritas utama. Sebab para nabi dan rasul sebenarnya bukan hanya mengajarkan tauhid. Juga mengajarkan yang lain Iya yeah. Mereka juga mengajarkan bagaimana cara jual beli yang benar Mereka juga mengajarkan bagaimana berakhlak kepada manusia Mereka juga mengajarkan macam-macam Namun yang utama mereka ajarkan adalah tauhid, Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Yang pertama dan utama Dan terus menerus Nanti insya Allah akan datang satu bab yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Tauhid sampai akhir hayat beliau. Sampai akhir hayat beliau benar-benar beliau memperhatikan Tauhid. Maka dari sini kita dapat memetik pelajaran. Inilah dakwah yang hak. Dan jemaah sekalian mungkin diantara kita kadang bingung. Sekarang banyak golongan. Sekarang banyak kelompok. Kelompok mana sih yang benar? Kalau kita memiliki ilmu Untuk membedakan Sebenarnya mudah saja Mudah saja untuk membedakan Ini kelompok yang benar Dan itu kelompok yang menyimpang Lihat pada ciri-ciri mereka Maka ketahuilah Ciri yang paling besar Untuk membedakan golongan yang lurus Dan golongan yang menyimpang adalah Lihat perhatian mereka terhadap tauhid, Lihat perhatian mereka kepada tauhid. Kalau mereka mementingkan Tauhid, mengkaji Tauhid, meluruskan Tauhid, dan memberantas kesyirikan, tidak memandang remeh Tauhid, selalu mereka anggap itu yang lebih penting, yang memprioritaskan Tauhid, itulah ciri terbesar golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah keistimewaan golongan Ahlus Sunnah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Tidak ada satu kelompok pun Yang benar-benar perhatian kepada tauhid Selain ahlus sunnah wal jamaah Tidak ada Tidak ada satupun Iya Ada golongan kita dengar Masya Allah Dia begitu perhatian kepada akhlak Tapi sayangnya tauhid dia remehkan Saya katakan akhlak kepada manusia Itu yang lebih besar Sampai orang kafir pun Dia, dia katakan lebih baik Yang penting akhlak bagus Subhanallah Iya ada pula yang Masya Allah mengajak orang sholat. Itu bagus. Tapi dia biarkan orang itu melakukan syirik. Percuma. Percuma dia sholat. Ada juga yang mengajak orang berzikir. Ada yang mengajak tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Ternyata enggak membersihkan hati yang dia maksud? membersihkan Hanya membersihkan hati dari hasad kepada manusia, dari kebencian. Tapi, Kotoran hati yang paling besar Tidak dia bersihkan Apa kotoran hati yang paling besar? Syirik Kekufuran Tidak dia bersihkan dengan baik Iya Ada pula yang mengajak Katanya mau mendirikan negara Islam Menerapkan syariat Islam Padahal Tauhid adalah syariat Islam yang paling tinggi Dan kunci untuk menegakkan negara Islam Itu karena kebodohan mereka Mereka pikir Bisa menegakkan negara Islam Tanpa Tauhid ada pula yang mengajak manusia berjihad Dan meremehkan perkara tauhid Orang di sekelilingnya masih melakukan syirik dan kekufuran Dia mau ajak berjihad Gak mungkin Jihad Tauhid adalah kunci kemenangan dalam berjihad Gak mungkin menang tanpa tauhid Iya Orang yang gak solat Orang yang bergelimang dengan dosa Itu mau diajak berjihad Gak mungkin Gak akan mungkin menang Allahnya akan menolong kaum muslimin Kalau mereka benar-benar mentauhidkan Allah Itu kunci Mau kita bikin persenjataan bagaimanapun Bukan sebab itu kita menang Sepanjang sejarah perjuangan Islam Tidak pernah umat Islam itu menang Karena jumlah yang banyak Karena persenjataan yang lebih besar ya, Sekarang Masya Allah bangga sekali Punya banyak pengikut Punya banyak pasukan Padahal itu sama sekali Bukan jaminan keamanan Jaminan kemenangan Jaminan kemenangan itu adalah tauhid. Jadi ini contoh-contoh. Dan masih, mungkin masih banyak contoh. Golongan-golongan yang menyimpang. Mereka remehkan perkara tauhid. Mereka biarkan kesyirikan. Tetapi dari sisi lain mereka begitu perhatian. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Dakwah yang lurus. dakwah yang benar. Selalu memprioritaskan persoalan tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya. Ayat ini menerangkan kepada kita, wajib menjauhi tagut. Coba perhatikan jamaah sekalian, kalimat menjauhi. Kalimat menjauhi, lebih dari sekedar menyembah. Artinya apa? Di sini terkandung dua larangan. Larangan mendekati dan larangan menyembah. Iya. Sudah termasuk mengingkari dan membenci Sudah termasuk Mendekat saja dilarang Apalagi menyembahnya Dan ini termasuk keistimewaan syariat Syariat itu apabila melarang sesuatu Maka semua yang mengantarkan kepadanya juga dilarang Seperti larangan zina Semua yang mengantar kepada zina juga terlarang Demikian pula kesyirikan Allah melarang kesyirikan, maka semua yang mengantarkan kepada syirik, itu juga terlarang. Dan penjelasan tentang, apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan, itu termasuk mengambil bab yang cukup banyak dalam buku ini. InsyaAllah akan kita pelajari satu persatu. Dan itu semua termasuk dalam kategori syirik kecil. Mendekati syirik besar, semuanya adalah syirik kecil. Jadi subhanallah, Betul-betul kita disuruh menjauhi kesyirikan. Bukan sekedar jangan menyembah, tapi jauhi. Artinya jangan mendekat. Jangan menyembah dan jangan mendekat. Ya. Kemudian juga, termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, wajib membenci Tawgut. Sesembahan selain Allah. Namun pelajaran ini insyaAllah akan kita lebih detailkan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Ya. Dan Tawgut itu sendiri, Maknanya adalah secara garis besar, kullu ma'ubidamin dunillah wahwuradin biddalik. Ini makna taugut secara garis besar. Nanti kita akan sebutkan maknanya yang lebih rinci. Taugut itu adalah semua yang disembah selain Allah dan Dia rido dengan penyembahan terhadapnya. Itu definisi taugut. Semua yang disembah selain Allah. Dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya Maka dia adalah Togut Oleh karena itu Nabi Isa AS bukanlah Togut Karena beliau tidak ridho penyembahan terhadapnya Demikian pula para wali yang disembah Mereka bukan Togut Karena mereka tidak ridho penyembahan terhadapnya ya. Tetapi tetap saja Umatnya dikatakan Mereka telah menjadikan dia sebagai Togut Umat Nasrani Telah menjadikan Nabi Isa sebagai Togut Walaupun pada hakikatnya Nabi Isa bukan tagut dan mereka disebut penyembah tagut walaupun Nabi Isa bukanlah tagut. Iya. Adapun maknanya secara detail tagut itu secara bahasa bermakna matajawazabihi al-abdu haddahu. Sesuatu yang melampaui batas. Dari kata at-tugyan. Sesuatu yang melampaui batas Itu makna togut Dan maknanya yang lebih detail Secara istilah Tadi maknanya secara bahasa Sesuatu yang melampaui batas Adapun secara istilah Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Togut itu artinya Kulluma tejawaza Bihil abdu haddahu Min ma'budin Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas Apakah dengan cara disembah, diikuti atau ditaati Saya ulangi Togut itu adalah Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas Apakah dengan cara disembah Atau diikuti atau ditaati Contoh yang disembah Seperti Menyembah berhala Batu-batuan, matahari, bulan dan bintang Maka orang yang menyembahnya Telah menjadikannya sebagai togut Kemudian yang kedua Contoh yang diikuti Adalah Para dukun Tukang sihir dan ulama usuk, Ulama yang jelek Yang menyesatkan Kemudian contoh yang ditaati Contoh yang ditaati adalah para pemimpin, para tokoh yang mengajak manusia keluar dari ketaatan kepada Allah. Atau mengajak manusia menerapkan selain hukum Allah. Kemudian mereka taat. Memberi peraturan kepada manusia. Dengan selain hukum Allah Kemudian manusia menaati Maka manusia telah menjadikannya sebagai Tawgut Baik Ini uh, Secara terperinci Makna Tawgut Maka kita disuruh Menjauhi Tawgut Bukan hanya Dilarang Menyembah Tapi Juga dilarang Mendekat Baik Mungkin pelajaran terakhir Yang bisa kita petik dari ayat ini Setelah itu bisa kita Lanjutkan tanya jawab Mungkin biar lebih cepat bisa ditulis kalau ada pertanyaannya. Pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pada setiap umat diutus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun di muka bumi ini Kecuali ada Rasulnya Kecuali ada Rasulnya tersendiri Oleh karena itu Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak Walaupun tidak ada hadis sahih Walaupun sebagian ulama ada yang mensahihkan Tapi yang benar semua hadis do'if Yang menjelaskan tentang jumlah seluruh para Nabi dan Rasul namun sangat banyak. Karena umat di muka bumi ini kan banyak dan telah berlalu waktu yang cukup panjang. Iya. Hanya saja perbedaannya semua para nabi dan rasul diutus kepada kaum mereka masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Sampai akhir zaman Itu bedanya Perbedaannya juga Umat-umat terdahulu Sebelum diutusnya para nabi dan rasul Hanya wajib mengikuti Nabi yang diutus kepadanya saja Misalkan Bani Israel Mereka mengikuti Musa Mereka tidak mengikuti syariatnya Nabi Khaydir Nabi Khaydir punya umat yang lain dan setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka seluruh umat harus beriman kepada beliau. Dan itu adalah janji yang Allah ambil dari seluruh para Nabi dan umatnya terdahulu. Kalau datang nanti Nabi akhir zaman, mereka semua harus beriman kepadanya. Ya. Oleh karena itu, siapapun pengikut Nabi terdahulu, yang masih hidup, Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka dia wajib masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, maka dia menjadi kafir. Walaupun dia masih mengikuti syariat Nabi terdahulu, walaupun dia menyembah Allah dan dia mengikuti syariat Nabi terdahulu, kalau dia tidak masuk Islam, maka dia kafir. Oleh kerana itu dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan: "Walladhi nafsi adi." لا يسمى بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku. apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani? kemudian dia mati sebelum masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Karena Nabiu yub asu ila kaumih khasatan, wabu istu ilan nasi amatan. Dahulu para Nabi diutus kepada kaumnya saja, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan, 'Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin'. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ia. Maka syariat Nabi Muhammad SAW Itu berlaku Sampai akhir zaman Untuk seluruh bangsa Tidak khusus bangsa Arab saja Baik Jemaah sekalian mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Bagian mukaddimah Dan sebagian dari bab pertama Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Apakah termasuk syirik? Kalau kita mengharapkan rumah kita terjual Kita Niatkan Dananya itu untuk naik haji Jawabannya tidak termasuk syirik Syirik dalam harapan itu adalah Ketika kita mengharap Dari selain Allah Sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Kalau kita mengharapkan dari selain Allah Sesuatu yang mampu dilakukan olehnya Maka itu bukan syirik Misalkan Kita harapkan dari kawan kita Yang biasa jual beli rumah Agar bisa menjual rumah kita Kita harap kepadanya Maka harapan seperti ini adalah hal yang mubah Selama kita yakin dia hanyalah sebab Allah yang menakdirkan Beda kalau kita harapkan Kepadanya Dia bisa melindungi rumah kita Dari gangguan jin Nah beda kan Harapan seperti ini Hanya boleh kepada Allah Hanya Allah yang mampu melakukannya Ketika kita harapkan dari makhluk Maka itu syirik Atau dia bisa Kita harap kepada dia Bisa menganugerahkan kepada kita seorang anak Hanya Allah yang bisa Melakukannya, harapan seperti ini Kalau kita berikan kepada selain Allah Maka itu syirik ya. Apalagi kalau harapannya Untuk naik haji, maka Ini adalah harapan yang sangat baik Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salam Tuhannya Tagut, mereka yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak Tuhan. Kitab Injil yang mereka pelajari berasal dari mana? Semua kitab selain Al-Qur'an Allah tidak berikan jaminan untuk menjaga keasliannya. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikr. Al-Zikir itu mencakup Al-Quran dan Sunnah Dan kamillah yang akan menjaganya Jadi Allah berikan jaminan Al-Quran itu akan tetap asli sampai akhir zaman Beda dengan kitab-kitab yang lain Pertanyaannya Siapa yang merubah-rubah kitab lain? Jawabannya adalah para pendeta mereka sendiri Ya, para pendeta mereka sendiri yang pertama mungkin yang pertama melakukan itu adalah seorang yang bernama Paulus, sebagaimana disebutkan Imam Nuqathir dalam tafsir beliau. Dialah yang pertama mengajarkan kepada umat Nasrani. Nabi Isa adalah Allah, Nabi Isa adalah anak Allah dan dia adalah satu dari yang tiga. Namanya Paulus dan dia adalah seorang Yahudi. Yang pura-pura masuk Nasrani Sedangkan yang pertama Imam Nukasir juga menyebutkan Yang pertama mengajarkan mereka makan babi Adalah Konstantin Ya Seorang Kaisar Romawi Dialah yang pertama mengajarkan kepada mereka makan babi Jadi intinya mereka sendiri Umat mereka ya Raja-rajanya Maupun para pendetanya Makanya insyaAllah nanti akan kita pelajari satu bab yang membahas tentang tafsir surat at taubah ayat ke-31. Tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merubah-rubah agama mereka kemudian diikuti oleh kaumnya. Iya. Adapun Nabi Isa itu sendiri, Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau mengatakan kepada umatnya, Ya Bani Israel Abudullaha Rabbi Warabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabku dan Rab kalian Itulah dakwa Nabi Isa AS ya. Dan juga, tadi sudah kita jelaskan Nabi Isa termasuk khusus untuk Bani Israel Makanya aneh, kalau ada orang Jawa beragama Nasrani ya. Kasih tahu dia, kamu bukan Bani Israel ya. Bagaimana kalau kita berdebat Tentang suatu agama dengan orang tua kita Sementara yang dipahami orang tua kita Salah Kita membetulkan akid, abadanya, Akidahnya ya Berdosa kah kita Berdebat dengan orang tua kita Jawabannya InsyaAllah lebih detail Ada bab khusus tentang dakwah Kalau tidak salah bab kelima Tapi secara umum Berdebat itu dibolehkan sebagai alternatif terakhir Kalau orang yang kita dakwahi menentang Tapi kata Allah Wajadilhum billatihi ahsan Debatlah dengan cara yang terbaik Apa maknanya cara yang terbaik? Dengan ilmiah Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Ditambah dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Kemudian, Dengan bahasa yang santun. Terlebih lagi kepada orang tua kita. Harus lebih santun lagi. Harus lebih hati-hati lagi. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdebat dengan ayahnya. Beliau berdebat dengan ayahnya dan kaumnya. Tapi dengan cara yang terbaik. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat hormat sekali ya abati wahai ayahku ini panggilan dalam bahasa Arab yang subhanallah sangat memuliakan jadi boleh berdebat tapi itu cara terakhir dan dengan ilmiah serta dengan bahasa yang paling halus ya dengan bahasa yang paling halus kalau sudah mulai panas jangan diteruskan jangan diteruskan ya Maka disinilah pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Kenapa? Karena kadang kita menyampaikan orang nggak paham, maka terjadi debat. Ya, itu juga perlu dikoreksi. Kadang kita menyampaikan tidak meyakinkan. Ya, apalagi kita hanya mengatakan itu ada ayatnya. Cuma ayatnya saya lupa. Dulu belum hafal. Sekarang lupa. Ya. Jadi, kalau kita betul-betul punya bekal Kita hafal ayatnya Kita bisa tunjukkan ini ada suratnya Lihat penafsirannya Ditambah dengan hadisnya Ini meyakinkan Tapi kalau kita gak meyakinkan, malah muncul perdebatan Iya Jadi ini perlu kita koreksi diri Yang kedua juga, cara kita menyampaikan Harus dengan cara yang paling halus Apalagi kepada orang tua kita Iya Wallahu alam. Apakah yang berhijab Kalau memilih pemimpin non-muslim Apakah tauhid saya hilang atau kufur Jawabannya tergantung Memilih pemimpin non-muslim Termasuk bagian dari sikap loyal kepadanya Dan loyal kepada orang kafir Itu ada dua tingkatan Tingkatan kekufuran Apabila dasar Sifat loyalnya adalah Membenarkan kekafiran mereka Atau setuju Dengan agama mereka Lalu dengan sebab itu Dia bersikap loyal, maka dia kafir Seperti mereka Yang kedua tingkatan dosa besar Namun tidak sampai kekufuran Misalkan dia memilih orang kafir hanya karena Melihat kinerjanya baik Atau dia tidak korupsi, nggak ketahuan aja korupsi, bukan tidak korupsi. Ya, yeah. yeah. korupsi itu kan kalau ketahuan, kalau enggak, yeah. maka kalau dasarnya itu, itu adalah dosa besar, dosa besar, namun tidak sampai membuat dia kafir, tidak sampai menyebabkan dia kafir. Itu dua perincian orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Dan jemaah sekalian. Ulama seluruhnya sepakat Tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh mazhab Haram hukumnya memilih pemimpin kafir Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat Iya Tidak ada perbedaan pendapat Dan surat Al-Ma'idah ayat 51 enggak ada bedanya Mau diartikan teman dekat Mau diartikan pemimpin sama, dua-duanya mengandung larangan... ...memilih pemimpin kafir. Iya. Yeah. Jadi sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga tidak masuk akal. Orang yang mengaku beriman kepada Allah... ...tapi dia memuliakan orang yang Allah benci. Orang yang telah melecehkan Allah. Syirik dan kufur itu... Adalah pelecehan kepada Allah. Permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Karena hakikat syirik berarti, Menyamakan Allah dengan makhluk. Sesem persembahan yang seharusnya, Dia serahkan kepada Allah, Dia serahkan kepada makhluk. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Apalagi sudah jelas-jelas mengatakan, Allah punya anak. Padahal jamaah sekalian, Andai ada orang yang berbuat baik kepada kita, dia baik kepada kita. Mungkin dia ngasih pinjaman, dia bantu kita. Tapi dia juga mencaci maki orang tua kita. Apakah kita akan cinta kepadanya atau mendukung dia? Tentu kita akan benci. Bagaimana lagi dengan mencaci Allah dan Rasulnya? Dengan mengatakan Allah punya anak. Mesti kita lebih benci sebenarnya. Kok malah kita tinggikan derajatnya? Allah mengatakan, hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kok kita kita mau meninggikan derajatnya? Aneh kan? Makanya jemaah sekalian dalam surat Al-Mujadalah ayat ke 22 Allah menyatakan, La tajidu kauman yu minunabillahi wal yomil akhir yu al dunaman hadal lahwarasulah. Engkau tidak akan dapat satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang. Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Coba perhatikan ayat ini Allah nyatakan setiap orang kafir Adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Kok bisa-bisanya kita tinggikan rajatnya Dengan menjadi pemimpin kita Iya Maka perlu dipertanyakan keimanan kita Kemungkinan kita Sangat lemah iman Kalau memilih dia Yang kedua jangan-jangan sudah hilang iman Naudzubillah Hati-hati ini bukan perkara sepele, ini bukan soal politik saja. Dan ketahuilah, politik itu bagian dari aturan yang ada dalam agama Islam. Agama Islam mengatur politik. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, enggak boleh ada satu pun yang lepas dari ajaran Islam. Semua diatur, termasuk politik berbangsa bernegara, hukum, undang-undang, hubungan internasional, peperangan, semuanya diatur dalam Islam dengan aturan yang paling baik, sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun Tapi sayangnya Kita lebih memilih Aturan-aturan buatan manusia Bahkan hasil Peninggalan penjajah Iya Pertanyaan berikutnya bagaimana ustaz sikap kita Sebagai umat islam Dalam kaitannya dengan demo 215 Bukan 212 ya Ah oh, iya apa dengan tidak mendukung aksi mereka, kita salah. Justru yang mendukung, dialah yang salah. Yang ikut, lebih salah lagi. Karena itu adalah caranya orang kafir. Sekarang saya tanya, dari mana diadopsi demo demonstrasi itu? Itu bagian dari demokrasi. Kebebasan me mengeluarkan pendapat di hadapan umum. Itu bagian dari undang-undang demokrasi. Makanya mereka tidak berani tuh, menyebut jihad syari. Mereka bilang jihad, Konstitusi Yang berasas demokrasi Bukan berasas syariat Islam yeah. Justru Kalau kita memperjuangkan Al-Quran Dengan cara demonstrasi Malah bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri Dan termasuk sikap loyal kepada orang kafir Dan itu sebenarnya kandungan makna dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 Apa bunyi ayat tersebut? Dia gak baca sampai tuntas Wa minkum fa Kata Allah Siapa yang bersikap loyal kepada mereka Maka dia bagian dari mereka Maka jemaah sekalian ketahuilah Sikap loyal itu ada macam-macam Bukan sekedar mengangkat dia jadi pemimpin Termasuk mengikuti cara-cara mereka Adalah sikap loyal kepada mereka Dan berdemonstrasi Termasuk cara-cara mereka. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Mantashebbah bi kaumin, fahuaminhum." Siapa yang menyerupai, mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi, Subhanallah, mereka mau memperjuangkan al-Maidah 51. Al-Maidah 51 melarang mereka melakukan cara perjuangan seperti itu. Di sinilah jamaah sekalian kita diuji, apakah kita mengikuti emosi dan kemarahan kita atau tunduk kepada dalil. Kalau bicara marah, kita semuanya marah. Tapi sekarang bagaimana kita menyalurkan amarah kita? Apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau kita mau ikut cara orang kafir? Iya. Jadi pertama itu cara orang kafir berdemonstrasi. Tidak sedikit pun diajarkan dalam Islam. Tidak ada sedikit pun ajaran dalam Islam seperti itu. Yang kedua Itu juga cara golongan sesat Yang disebut dengan khawarij Iya Cara golongan sesat yang disebut dengan khawarij Itu termasuk kategori pemberontakan Apalagi Sebenarnya yang mereka tuju bukan orang kafir itu Yang mereka tuju adalah pemerintah muslim Mereka demo terhadap pemerintah muslim Bukan berdemo kepada orang kafir Iya Mereka khawarij ini melakukan pemberontakan Pemberontakan itu jemaah sekalian Adalah termasuk Kebiasaan jahiliyah, Kemudian dilanjutkan oleh Orang-orang khawarij Dan pemberontakan itu Bisa dengan kata-kata dan bisa dengan senjata Dengan kata-kata maksudnya adalah Menjelek-jelekkan pemerintah Di khalayak terbuka Dan jemaah sekalian Kalau Memberontak kepada pemerintah yang baik Seluruh golongan kaum muslimin Sepakat, itu salah Golongan sesat manapun Sepakat, itu salah Kalau pemerintahnya baik Nah disinilah yang membedakan Dengan ahlu sunnah Apabila pemerintahnya zolim Banyak golongan-golongan menyimpang Mereka harus memberontak Kepada pemerintah yang zolim Disinilah perbedaan dengan ahlu sunnah Ahlu tidak membolehkan pemberontakan bahkan sepakat ulama' sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi pada syarah Muslim. Juz ke-12, ulama' seluruhnya sepakat. Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Muslim yang zolim. Zolim itu artinya tidak berhukum dengan syariat. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Dan sekarang sudah muncul suara-suara, lengserkan penguasa, lengserkan presiden. Iya. Dia enggak bersuara itu saja, itu sudah termasuk pemberontakan. Ketika dia menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka, apalagi kalau ada suara jelas, lengserkan presiden. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Ini kebiasaannya golongan sesat yang namanya Khawarij. Mereka lupa dengan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran fa mata fa tun jahiliyah." Coba kita perhatikan hadis yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang melihat Kemungkaran yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, kemungkaran. Apa arti kemungkaran? Yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya seperti tidak menghukum orang yang bersalah. Siapa yang melihat itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia sabar. Karena siapapun yang memisahkan diri dari pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati matinya jahiliyah. Jadi Jangan bilang mati syahid. Nabi mengatakan mati jahiliyah. Hadis yang kedua hadis Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum seterawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang korup, yang curang. Dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan yang kalian ingkari, maksudnya kalian tahu itu salah, itu tidak sesuai syariat Islam. Lalu sahabat bertanya, famatak murunayar Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami, Wahai Rasulullah, untuk menghadapi para pemimpin seperti ini? Coba kita lihat apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah disuruh turun ke jalan, memberontak, melengsarkan? Tidak jemaah sekalian. Beliau mengatakan. أَدُّوا ilaihim حَقَّهُمْ وَسَلُ اللَّهَ حَقَّهُمْ Tunaikan hak mereka, tunduk dan patuh kepada mereka, dan minta kepada Allah hakkamu. Jadi, pertama disuruh bersabar, yang kedua disuruh berdoa. Tapi subhanallah, sebagian orang yang ikut demo, mereka mencibir kalau disuruh bersabar dan berdoa. Padahal itu pesan Nabi SAW. Iya. Yeah. Disuruh sabar dan berdoa Kenapa jemaah sekalian? Kenapa disuruh sabar dan berdoa? Karena hakikat Kekuasaan itu di tangan Allah Mudah bagi Allah untuk Menghukum orang yang zalim Iya Dan juga karena Kalau penguasa zalim Sebenarnya juga sebabnya Karena dosa-dosa kita Maka kita Berdoa kepada Allah, memohon ampun Kepadanya, bertobat Supaya Allah berikan penguasa yang lebih baik Iya Itu yang harus kita lakukan sebenarnya Kemudian Yang ketiga Yang paling dahsyat lagi Kalau dari demonstrasi itu Terakibatkan Hilangnya nyawa seorang muslim Maka ini lebih besar lagi dosanya Nabi Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita La zawalu hadihid dunia ahwanu ala Allah Min kotli rajulin muslim Musnahnya dunia ini Lebih ringan di sisi Allah Daripada terbunuhnya seorang muslim Jamaah sekalian Sama saja Muslim itu adalah aparat Atau orang yang bertemu Sama saja Atau mungkin orang yang sedang Bekerja di sekitar situ Atau lewat Atau tinggal di sekitar situ Subhanallah Akibat demo mereka Kalau tertumpah darah seorang muslim Maka semua yang ikut menjadi sebab Semua kena dosa Ini luar biasa dosanya enggak main-main Yang parahnya adalah Kalau mereka menganggap Merasa lebih baik dari aparat Dan aparat itu memang patut dihabisi nyawanya Nah, Na'udzubillah Jadi sama saja Aparat itu kebanyakan muslim Walaupun katakanlah dia muslim pendosa Tetap saja, enggak boleh dibunuh Yang dibunuh itu sudah ada Sudah ada aturannya dalam syariat Siapa yang harus dihukum mati Iya Kemudian mungkin yang terakhir Dalam jihad yang syar'i saja Dalam jihad yang sesuai syariat Nabi SAW berpesan Man dayaqa man zilan Au kata atariqan Fala jihadalahu Siapa yang menyempitkan perumahan atau menyulitkan orang lewat di jalan maka tidak ada jihad baginya. Jemaah sekalian, tidak ada jihad yang memacetkan jalan, tidak ada. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyempitkan perumahan dan menyulitkan orang lewat di jalan Tidak ada jihad baginya Ini hadis Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Yang berjihad beneran Jihad beneran melawan orang kafir Tapi Nabi mengatakan Siapa yang menyempitkan rumah Yang menyulitkan orang lewat di jalan Dari penduduk Maka tidak ada jihad baginya Apalagi kalau memang Jihadnya enggak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat jihad. Dan subhanallah, kemacetan yang dia timbulkan luar biasa. Sampai lumpuh aktivitas ekonomi. Apalagi di kompleks memang perkantoran. Berapa banyak kaum muslimin yang mencari nafkah di situ. Subhanallah. Kerusakannya banyak. Bukan hanya tersyabuh kepada orang kafir. Tapi banyak kerusakan yang muncul dari situ. Iya. Jadi, kita harus membenci orang yang menista Al-Quran Tapi kita membenci dengan cara yang benar Bukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Sekali lagi, ini ujian bagi kita Menuruti emosi kita Atau mengikuti syariat ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Yang benar itu dari Allah Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan kita mohon ampun kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.